Příští týden bude mít přednášku profesor Oldřich Fatka z přírodecké fakulty z geologie a protože v tomto semestru ještě nebylo dostatek povídání o trilobitech, tak bude mít přednášku pod kronířem trilobita, výjimečné fosíly odhalují život v Ordoviku. Takže jste všichni vítáni, Olda Fatka je určitě vynikající přednášející, takže bude, bude ta přednáška určitě skvělá. A dnešního přednášejícího myslím, že není potřeba příliš představovat, protože na čtvrcích už několikrát vystupoval. Je jim docent Marek Price, který pracuje jednak v Národním ústavu duševního zdraví, je povoláním klinický psycholog, a zároveň vyučuje na University of New York in Prague a zároveň spolupracuje s Rafal Institutem a o něm počítám, že bude dneska řeč. No a ta dnešní přednáčka by měla být tedy věnována transgeneračnímu přenosu a zřejmě se nebude týkat jenom těch jaksi negativních přenosů, ale tomu, co v psychologii je teďka velké téma, jak se vlastně transgeneračně přenáší. Čili já už nebudu dále hovořit a předám Markovi slovo vážení kolegové, hezký večer. Jak to již Honza uvedl, budu mluvit o, o takzvaném nechtěném dědictví, spíše o těch negativních věcech, které se přenáší o transgeneračním přenosu traumatu. Budu se v té prezentaci hlavně věnovat holokaustu a transgeneračnímu přenosu u holokaustu. Budu citovat některé studie, budu mluvit o našich zkušenostech z Rafael institutu. Ke konci ukážu taky něco z našich, z našich dát, které se týkají jednak transgeneračního přenosu traumatu, ale i posttraumatického růstu a identity u tří generací Té holokaustové, přeživších a, a dalších dvou. Já pracuji v Národním ústavu duševního zdraví po většinu týdne. Jsem klinický psycholog. Klinickou psychologii dělám, dělám už hodně dlouho. V posledních letech kombinuji, kombinuji výzkum a, a klinickou práci. S traumatizovanými lidmi se setkávám jednak jako klinický psycholog v nudzu, ale i při různých, různých dalších příležitostech. Také přednáším na University of New York in Prague, přednáším to, čemu se říká psychology of adjustment a theories of personality a konečně, a to nejvíce souvisí s tím dnešním tématem, tak pracuji jako dobrovolník v Rafael institutu. Rafael institut je vlastně vzdělávací a výcvikový institut v Praze, který se jednak stará o klienty, kteří přežili holokaust, dneska tedy spíše o druhou, třetí a v některých případech i čtvrtou generaci, poskytuje psychoterapeutickou péči. Dále nabízíme vzdělávání, máme třeba jednou za měsíc takzvané kontinuální vzdělávání, kde mluvíme o různých našich tématech a také o tom transgeneračním přenosu. A konečně máme psychoterapeutický výcvik akreditovaný, který je speciálně zaměřen na trauma. Z té poměrně široké české nabídky psychoterapeutických výcviků jsme jediný institut, který je takto zaměřen na trauma. Není to tak v té sebeskušenosti, ta je podobná jako v jiných institutech, ale hlavně v té teorii, kde se snažíme mluvit o, o věcech týkajících se traumatu, o diagnostice psychoterapii a také, také o tom transgeneračním přenosu. Pořádáme různé malé a větší konference, tady třeba před rokem byla jedna z nich zaměřena právě na to téma, o kterém já dneska, dneska budu mluvit. Ještě než se pustím do tématu, rád bych vám ukázal na několika slajdech několik knih, které mně připadají zajímavé a možná, že by někoho z vás zaujali. Je to všechno k tématu transgeneračního přenosu. Ta první kniha je kniha, kterou napsala Jana Toltová, psycholožka a je zaměřená na, na psychologii rodiny. To je vlastně nesmírně, významné, nesmírně významná část psycholo psychologie a psychoterapie, a kde o tom transgeneračním přenosu se, se hodně mluví. Jana Totová napsala nesmírně originální knížku o transgeneračním přenosu vzorců rodinného traumatu, ale také o rezilienci, o zdrojích uzdravení. Další takovou zajímavou knížkou je jedna, knih, kterou napsala Helena Klímová, Rodina a trauma. Helena Klímová také spolupracuje s Rafael Institutem, má svůj vlastní spolek P.I.R.I.N., který vydává knížky a tohle je jedna, jedna z jejich knih. Ona se po několik desítek let zaměřuje na téma traumatu přenosu traumatu, mezigeneračních vztahů a často o tom přednáší a publikuje. Další knížku, kterou bych rád aspoň zmínil, je kniha o loajalitě, o mezigenerační loajalitě. K mému překvapení jsem zjistil, že je několik maďarských autorů, kteří se tomu velmi dohloubky vinují a jsou mezinárodně známí. První je, jeden z nich je tady ten Ivan, jehož jméno, ani nejsem o tom pořádně pořádně vyslovit. A hodně se to týká mezigeneračního předávání různých dluhů, lojality, která je v rámci rodiny a co to s tou rodinou dělá, když ta lojalita je nebo není přenášená dál. Mm -hmm. Další takovou zajímavou knihou je The Shell and the Kernel. Opět je to z dílny těch, těch, těch maďarských autorů hodně psychoanalyticky orientovaná, orientovaná publikace. Další knihou, která mě fascinovala úplně na začátku, když jsem si o tom začal číst, tak byla kniha od Anny Anselin Schutzenbergerové o syndromu předků, kde ona vychází ze svých letitých psychoterapeutických zkušeností a přímá si různých snů vzpomínek na předky, dívá se na různé souvislosti s tím, co ti předci jejich klientů zažili a o čem třeba ti klienti ani, ani nevěděli a snaží se ty věci různě pospojovávat dohromady. Dělá to ve spojitosti třeba s kresbami, s různými genea, gene, genogramy a jinými, jinými pomůckami, které, které jí pomáhají se lépe v té transgenerační psychologii vyznat. Dalším autorem, který hodně píše na téma transgeneračního přenosu, tak je Vamik Volkan, Američan psychoanalytik, kůvodem ze Srbska, který se v mnoha knihách transgenerační transmisi věnuje a hodně se věnuje traumatu, přenosu traumatu třeba v rámci poválečného Německa a, a tak různě. Další psychoanalyticky laděnou knihou je knižka od Heide Feinberg o narcistickém rodiči a střetu generací, která vyšla v té edici Psychoanalýza, kterou možná někteří z vás znají. Knihy, které vydává tady v Praze psychoanalytik říní Sourek. No a konečně takové spíše populárně laděné, tak jsou třeba, třeba tajemství předků transgenerační přenos jako výzva a šance od Petera Tojšla německého autora nebo od, Volina Marka, od Marka Volina, která se jmenuje trauma, nechtěné, nechtěné dědictví, to je spíše pro um, běžnou populaci, spíše než pro, ne, pro psychologii nebo, nebo další odborníky v té oblasti. Když bych měl definovat, co to ten mezigenerační přenos je, tak samozřejmě ta definice je klasická, kterou známe, bylo geneticky vyvinutý adaptační mechanismus, mechanismus přežití, pomocí kterého je potomstvo vypraveno na nebezpečí a jakoby předinformováno o různých nebezpečích. Píše se, že mechanizmy toho přenosu nejsou dobré nebo špatné a mohou přenášet jak rezilienci nebo psychické zdraví, tak i mala adaptivitu. My jako psychologové víme, že pravděpodobnost, že naši pacienti, klienti, zažít trauma je vysoká, především v té klinické oblasti, kde je to opravdu velmi časté, ale i u běžné populace. Podle jedné z epidemiologických studií téměř 40% lidí zažije během života stresor, který naplňuje předpoklady pro rozvoj posttraumatické stresové poruchy. A často to bývá stresor, který je velmi významný, jako je třeba ohrožení, ohrožení života. A jak to vlastně vypadá? Dojde k nějakému, k nějakému traumatu a to trauma podle modelu transgeneračního přenosu od Danieliho, tak, tak nám je nějak otřese. Otřese našim vlastním já, ale změní i něco v našem blízkém okolí, něco v rodině, ale někdy i v širším prostředí, jako je sociálně společenský život toho jedince nebo dokonce něco udělat v té dané kultuře nebo náboženství, má šanci, pokud jde o trauma typu genocidy, tak zasáhnout i do národní, národní kultury nebo do mezinárodních vztahů. Dochází tedy k jakému si zlomu v životě toho člověka, dochází k viktimizaci a často k odříznutí současnosti a budoucnosti od minulosti jakému si Hypotetickému narušení dřeně toho stromu, který, který nějak roste. A tím odříznutím dochází k, k mechanismu, který se označuje jako konspirace mlčení, konspiracy of silence v angličtině. Je to považováno za vůbec nejčastější mechanismus přenosu traumatu. Tím tu konspirací mlčení je ten jedinec ochráněn, ale zároveň potomci tohoto jedince jsou si ať už vědomě nebo nevědomě vědomi toho, že došlo k něčemu závažnému v minulosti toho jedince. Přes tu přítomnost se ten člověk propracovává do nějaké vzdálenější budoucnosti. Ty rány jsou sice zacelovány, ale nikdy, nikdy nezmizí. To je takový hypotetický model transgeneračního přenosu podle podle Daniela. Danieli napsal v roce 1998 takovou velmi tlustou knížku, která mě připadá jedna z nejlepších, co jsem, co jsem viděl. Velmi tlustá kniha, která schrnuje příspěvky autorů z mnoha různých zemí a je zaměřená nejenom na holokaust, ale i třeba na válku v Bosně a Hercegovině. Na, na, různé, na, na různé genocidy, jako třeba arménskou, je zaměřená také na indiány, je zaměřená nejenom na trauma, ale také na rezilienci. A po válce, po druhé světové válce, byla tendence se přeživších všo ptát. Tady máme příklad asi nejvíce hloubky, ale také do šířky jdoucí publikace od amerického sociologa Williama Helmreicha, který v letech 1945-1953 podnikl velkou spoustu rozhovorů, 170 hloubkových rozhovorů. průměrně ty rozhovory trvaly 2,5 a půl hodiny. Přepsány, protože v pro kvalitativní psychologii se dělají přepisy, přepsání těch rozhovorů vydalo na 15 000 strán. Cesto to byl jenom zlomek lidí, kteří emigrovali po druhé světové válce do Spojených států. Tady vidíme, že to je blízké 180 tisícům židů, kteří, kteří pežili. Helmreich se zaměřil nejenom na to traumatické, ale on si všímal toho, že tam jsou různé pozitivní aspekty registroval u těch peživších. Jako je flexibilita, asertivita, kouževnatost, optimismus, inteligence. Měl pocit, že tohle to jsou hlavně rysy, které si i přeživší sebou přináší již z té vzdálenější budoucnosti, minulosti, pardon. Ale potom, že jsou tam i aspekty, které se týkají šoas samotné, jako je schopnost odstupu od té události nebo třeba zvýšené vědomí příslušnosti ke skupině, která přežila nebo asimilace znalostí, že, že přežili a jak vlastně lze přežít. A konečně si všímal toho, že tam dochází u řady těch, se kterými dělal rozhovory, musí jakému sebe přesahu, nacházení smyslu vlastního života a odrazu určité odvahy, která z toho vyplývá pro třeba podnikání a produktivní život ve spojených státech nelehké situaci imigranta. Studí, studií, které se týkají holokaustu a přeživších a druhé a třetí generace je hodně. Ale teprve posledních několik let byly publikovány metaanalýzy, které se pokusily schrnout ty, ty rozsáhlé zkušenosti. Já se krátce zmíním o metaanalýze první, druhé a třetí generace. Tou první generací se myslí lidé, kteří se narodili, nebo většinou je to myšleno tak, lidé, kteří se narodili do konce, do, do konce války, to znamená do roku 1945, a během války byli buď dětmi, nebo dospívajícími, anebo, nebo dospělými. Tahle ta analýza vydaná v roce 2010, jejíž první autor je Efrat Barel. Um, obsáhla 71 souborů a téměř 13 tisíc participantů. Je to neuvěřitelné množství, protože většinou nebo často šlo když o malé klinické studie. Je, umíme si představit, jak je asi obtížné dávat dohromady přeživší a aby byli ochotni vypovídat, věnovat se psychologickému výzkumu, který často přináší různé nepříjemné a do minulosti jdoucí otázky. Ti výzkumníci se jednak dívali na kvalitu toho výzkumu, tak to je pochopitelné, to se v analýzách dělá. Zaměřili se na věk během války, protože se domnívali, že tam mohou být velké rozdíly u přeživších podle toho, jak byli staří, odhadovali, že třeba u dětí by mohl být protektivní věk nízkého věku. Všímali si také toho, kam, odkud ty lidé byli, kde žili během války a také kam, kam odešli potom, protože řada těch výzkumných subjektů žila v době zkoumání ve Spojených státech amerických v Kanadě a, a v Izraeli, nejčastěji, tříž také v Austrálii. Všímali si pohlaví, protože víme, že ženy typlivěji reagují na, na stres, Třeba v dotazníkových metodách mají typicky vyšší hladinu úzkostních a depresivních příznaků. I výzkumníci se zaměřili na šest kategorií, které dále sledovali. Bylo to, to well-being, posttraumatické příznaky, celkem pochopitelně, protože většina studií se na tohle zaměřovala. Zaměřili se také na kognitivní fungování, všímali si známek třeba kognitivního ubytku, desítky let po válce, zaměřili se na... Fyzické zdraví, fyziologii spojenou se stresem a takovou obecnější, obecnější psychopatologii. Když se podíváme na, na celkové, celkové výsledky toho, čemu oni říkají total adjustment, což by měly být združené ty kategorie, které jsem před chviličkou jmenoval a na velikost účinků, tak se ukázalo, že nejprve že ta velikost účinku celková pro ten velký počet participantů je asi žádná celá 36, což není, není zas, tak, zas tak mnoho. Tady ještě vidíme, vidíme ty jednotlivé kategorie a vidíme také příklady toho, jak ty kategorie, jakými testy byly zkoumány. Takže třeba u toho well tak je to zazníková metoda, která třeba v Čechách, pokud vyměřte, když používá, nebo dotazníková metoda pro měření posttraumatického stresu na celém, celém světě používaný i fakt od zase dotazníkové metody u psychopatologie, krevní tlak třeba v případě toho tělesného zdraví, u kognitivních funkcích tak různé screeningové metody, MMSE je vyloženě screening kognice, Vechsterovo ITV, už, je, už, už se, už se týká více různých psychologických zkoušek, měřila se také hladina kortizolu. Při tom zkoumání, při té metaanalýze se ukázalo, že když ty data byly dále čištěny, bylo s nimi dále pracováno, tak ta adjusted effect size klesla na žádná celá 24, což je relativně málo. A, a já jsem zapomněl říct, že to se samozřejmě týká rozdílu mezi velkou skupinou přeživších první generace a kontrol. Když se podíváme na ty výsledky ještě podrobněji, tak ano, naplnil se předpoklad, že ženy jsou na tom ohledně toho obecného přizpůsobení hůře než muži. Ukázalo se také, že ti, kdo žili, kdo emigrovali po válce do Izraele, tak byli na tom lépe ohledně toho celkové, celkové míry toho přizpůsobení. Dále si všímali toho, čemu říkali select and non-select samples. Ty, to, to se týká vlastně rozdílu, jestli toto selek znamená, že ten soubor je nějak předvybran. Takže týká se to třeba různých skupin lidí, kteří se účastní třeba skupinové nebo individuální psychoterapie. Oproti těm non selekt kteří jsou lidé, kteří jsou třeba náhodně vybíráni z populace přeživších prostřednictvím třeba nějaké výzvy přes televizi, rádio a tak, a tak podobně ukázalo se, že ti, kteří byli nenáhodně vybráni, tak měli horší úroveň toho celkového, celkového přizpůsobení. Což samozřejmě souvisí s tím, že to jsou často klinické skupiny, které lidé s, s psychopatologií s psychiatrickými diagnózami a tak podobně, které mají to, tu celkovou míru přizpůsobení horší. A konečně ukázalo se, že ti, kdo byli dětmi, tak já jsem předtím řekl, že by tam mohl být protektivní účinek věku, ale ukázalo se, a myslím si, že to byly děti do 12 let, že naopak ty děti byly poškozené více než ti, kteří byli v době druhé světové války dospělými. Že to je ta první metaanalýza. Protože tam nějaké rozdíly jsou, ta Kohenovode není příliš vysoké. A ty rozdíly mezi tou experimentální skupinou, skupina přeživší, a tou kontrolní skupinou nebyly zas tak, zas tak velké. Tenhle ten, tenhle ten graf možná příliš dobře nevidíte, ale je, je, to, těch, je to těch několik proměných, které byly zkoumány. A můžeme vidět, že je tady ten prostřední sloupeček, který velmi vybočuje v míře kohenovadé. A to je sloupeček, který se týká, který se týká posttraumatického stresu. Ať už to byly ty selektivní samples nebo non-selected samples, byly tam velikánské rozdíly mezi přeživšími a mezi kontrolami. Je vidět, že tahle ta proměná nějak vystupuje z těch ostatních proměných. A přestože ty soubory byly zkoumány desítky let po ukončení světové války, druhé světové války, tak tam byly velké rozdíly mezi tou experimentální a kontrolní skupinou. Když se podíváme na druhou generaci, tak máme tady další studii, studii Izen Dorna z roku 2003, která měla trošku méně souborů, 32 souborů, téměř 4,5 tisíce probandů. Oni se opět zaměřili na to, čemu říkali celková nějaká celková míra přizpůsobení. Tentokrát tam byly jenom tři kategorie. Duševní zdraví, zdraví celkově, co bylo měřeno nástrojem, který se jmenuje Brief Mental Health Index, byla tam psychopatologie, například Beckův dotazník depresivity, jednoduchý inventář depresivních symptomů. A opět tam byl ten posttraumatický stres, zase třeba měřen sebeposuzovacím nástrojem, impaktovým. Vidíme, že, ta cel, že ty celkové rozdíly opět mezi experimentální a kontrolní skupinou tentokrát tedy jde o druhou generaci, to znamená děti, děti těch přeživších, tak ten rozdíl se rovnal žádná celá 28 v kohenově D. Ty rozdíly byly relativně markantní v oblasti duševního zdraví a ještě trošku více v oblasti toho posttraumatického stresu, ale opět není to nejsou to žádné velikánské rozdíly mezi, mezi tou kontrolní a experimentální skupinou. Um, ti autoři, jak té první, tak té druhé metaanalýzy meta, meta v diskuzi vlastně říkají, že ty rozdíly jsou malé a že z toho lze vyvozovat, že ta populace je těch přeživších a druhogenerčích v, v zásadě zdravá. Když se podíváme na třetí, třetí generaci, to znamená děti dětí přeživších, tak tady opět máme... Neúplně úplně mnoho, je to už jenom třináct neklinických souborů a přibližně tisíc probandů. A z téhleté studii oni se zaměřili na tři takové proměny. Jednak něco, čemu říkali externalizace, Tož je třeba agresivita nebo poruchy chování třeba v tom dospívajícím věku, a zjistili opět rozdíly mezi, dívali se opět na rozdíly mezi experimentálně kontrolní skupinou třetí generace. Kohenovodé bylo žádná celá 15, prakticky nesignifikantní rozdíly mezi těmi dvěmi soubory. Ta druhá proměna tu označovala jako internalizaci. To znamená třeba strach, nějaké poruchy, sebehodnocení, sebeocenění, problémy s příjmem potravy. Ty rozdíly, zase vyjádřené v Kohenově D, tak byly malé. Žádná celá 12. A ta třetí proměna, to byl attachment, takže vztahová vazba, pocit bezpeční a jistoty vzhledem k rodičům. A vidíme opět Kohenovo D prakticky, prakticky blízké nule. Ty no, autoři všech těch tří metaanalýz, oni to jsou částečně propojené skupiny autorů, Vlastně říkají, že není se čeho bát, že všechny ty, všechny ty zprávy, které přicházely po desítky let od různých individuálních psychoterapeutů, skupinových psychoterapeutů, lidí, kteří se zabývají psychopatologií, že jsou velmi přemrštěné, že, že, to, že to takhle prostě není a že vlastně k žádnému přenosu traumatu nedochází. To je závěr těch tří metaanalýz vlastně bych tady mohl tu přednášku skončit a říct, tak to je skvělé, máme tady metodologicky kvalitní metaanalytické studie, vlastně se nic neděje, už i ti přeživší byli schopni se velmi dobře adaptovat na to, že ta druhá a třetí generace. Nicméně máme tady také rozdíly. Máme tady také rozdíly mezi těmi generacemi, tak jak je vnímají ty klinici. U první generace ti klinici si všímají zvýšené agresivity vůči potomkům, všímají si posttraumatických reakcí, všímají si zvýšené hladiny depresivních příznaků. všímají si různých paranoidních nastavení, které stěžují adaptaci, všímají si toho, že dochází k jakémusi psychickému stuhnutí, které se projevuje tím, že... Ti lidé přeživší mají potíže vyjádřit radost, že, jsou, že mají zvýšenou tendenci prožívat vinu, že třeba u starších přeživších, u první generace, že třeba se znovu s a se zdravotními prohlídkami, které jsou častější v tom vyšším věku, že přichází reevokace těch zážitků, které měli třeba v koncentračních táborech. Na druhou stranu i ti klinici si všímali toho, že řada přeživších byla ekonomicky úspěšná, že měly fungující rodiny a že dokázali být produktivní a přispívaly společnosti. U té druhé generace klinici opět zaznamenávali nápadnosti, časté vyhledávání psychologické podpory, fantazie o pronásledování, různé intruzivní myšlenky opět častá paranoidita nebo nápadnosti v chování, že ti druhogenerační se izolovali, provokovali, různě manipulovali, měli problémy s impulzivitou, nebo naopak se zjišťovalo, že v rámci rodinných vztahů je hodně symbiozy, že jsou hůře schopní se odseparovat od svých rodičů, že jsou na těch rodičích zvýšeně závislí, Zjišťovala se u té druhé generace také souvislost mezi mírou mluvení o holokaustu a psychopatologií. Ve smyslu, že když se o holokaustu mluví hodně, je to špatně a potomci jsou poškozováni, ale stejně tak, když se nemluví, tak je to také špatně, protože je tam jakási díra, kterou ten potomek si potřebuje něčím zaplnit a to jsou různé úzkostné fantazie, které mohou opět být v souvislosti s nějakou psychopatologií. Klinici si také všímali toho, že ta druhá generace není homogenní skupina, že je to naopak velmi heterogenní skupina, že záleží na tom, kam, kdy ti lidé žijí, v jaké zemi, jestli to jsou spojené státy nebo jestli to Izrael. Takže hodně byl sledován takzvaný imigrační. efekt. U té třetí generace klinici často zjišťovali už tolik identifikace s rodiči, ale s prarodiči, tedy s těmi, těmi přeživšími. Dálo se také v některých studiích, že nebylo jedno, jestli jeden nebo dva rodiče, případně prarodiče, byli tím holokaustem postiženi. Čím více lidí v té rodině bylo, co byli postiženi holokaustem, tím více psychopatologie bylo i v té třetí generaci. Na na druhou stranu řada těch i klinických, i klinických studií zjišťovala poměrně nízkou míru psychopatologie. Už se třeba tolik neobjevovaly problémy s přímáním potravy, jako v to někdy, některých studiích bylo u té první generace. A nezjišťovaly se příliš ani nějaké potíže v etečmentu v té vztahové vazbě. Když, se, když člověk nakoukne do, do chytrých knih a do mechanismu transgeneračního přenosu u zvířat, tak většinou se zjišťují tři takové mechanismy. Jednak obzervační učení nápodobá třeba ve smyslu strachu u opic, který přenáší obavy z hadů, nebo je to vliv mačina chování poškození péče o potomky v souvislosti se stresem u makty. A nebo prostřednictvím nějakého prenatálního mechanizmu. To jsou ty mechanismy transgeneračního přenosu u zvířat. u lidí je to podobně. Jsou to jednak verbální a neverbální. Je to jednak verbální a neverbální přenos informací, což je pochopitelné. Je to přenos získaných znaků a konečně jako třetí významný mechanismus se uvádí mikro mikrotraumatizace. To především analyticky orientovaní autoři, kteří ukazují na různé nápadnosti ve fungování rodinách přeživších. Dále se rozlišuje takzvaný přímý a nepřímý přenos. Ten přímý přenos je vlastně způsobený tím způsobem, jak se o traumatu komunikuje. Dítě se učí narušené způsoby myšlení a chování od roditě. Oproti nepřímému přenosu, kde ty potíže dítěte vznikají jako důsledek nějaké závažné poruchy, psychické poruchy rodiče, ale už netolik tou nápodobou a učení. Rodič poškozený traumatem má prostě oslabené schopnosti, jak to dítě vychovat. Kdybychom se podívali na některé specifické mechanizmy toho přenosu, ten první a velmi významný u přeživších se označuje jako neintegrovaný afekt. Jakýsi hrubý nespracovaný afekt, který nikdy nebyl dostatečně probrán, zpracován generaci přeživšího. Je to jakási ta černá díra v prožívání přeživšího. A tenhle ten afekt byl následně zvnitřněn potomky, dětmi v jiném čase a místě. Tak tomu se říká neintegrovaný afekt dalším a zřejmě úplně nejvýznamnějším a nejčastějším je ten mechanismus mlčení, který jsme si popisovali na začátku. Prostě o tom traumatu se mlčí. Mohli jste si možná všimnout, když třeba v české televizi občas vystupují potomci, pardon, když vystupují přeživší, tak jak někdy říkají, že o tom nemluvili, o tom, co se stalo během války desítky let a začínají o tom mluvit často až opravdu s velikým, s velikým odstupem. A nebo také někdy. Dalším mechanismem je mechanismus přehnaného otevření se, jakýsi over-disclosure. Jsou to lidé, kteří o, o holokaustu mluví pořád. Já si myslím, že trošičku takovým, takovým představitelem toho byl třeba Arnoš Lustig. Jiným mechanismem je mechanismus identifikace. Identifikace s jakousi rolí přeživšího. Která, a těžce traumatizovaného člověka, která opět může ty potomky poškozovat. Další je mechanismus legitimizace. Potřeba dávat najevo, že, že, že mám jakousi svoji roli tady, protože jsem přežil, že jsem oprávněný přežít to, co se stalo. Dalším mechanismem je to, čemu se říká parentifikace. Převzetí role rodiče dítětem. Dochází tam k jakému si obrácení rolí děti pečují o své rodiče. Protože mají pocit, že ty rodiče jsou ohroženi a rodiče dávají najvo, že jsou ohroženi a přenechávají svoji roli svým potomkům. Jak vlastně vysvětlit ty rozpory mezi těmi klinickými nálezy, které jsem před chvíličkou ukazoval, a výsledkem těch metaanalýz? Já se domnívám, že to vysvětlení lze hledat, ale možná potom v diskuzi budete mít nějaké, nějaké další nápady. Jednak v metodách je vždycky otázka, jak to téma přenosuje přístupné prostému dotazování. Výzkumník přijde, klade otázky, přeživším je často na to nepřipraven, je to spojeno se silnými emocemi, je otázka toho, jak, jak dokáže verbalizovat ty zkušenosti. Je to také otázka nějakého vhledu do sebe sama a také vhledu do vzpomínek, které jsou velmi staré. Hodně zřejmě jde o způsob tázání. Když se tážeme pomocí dotazníku, je to zcela něco jiného, než když máme živého respondenta, který je taktní a empatický. A konečně, určitě tady hrajou roli ty soubory. Jestli jde o randomizaci versus klinika. To už ty na analýzy potvrzovaly. Jestli jde o jednorázové dotazování, nebo jestli jde o dlouhodobý vztah s tím výzkumníkem. Zdá se, že v letom je také klíč k úspěchu v tom dotazování. A zdá se také, že jde o, o to, jaký ty přeživší a jejich potomci vnímají status. Když jsem si vědom toho, že jsem přeživší a mám status přeživšího, mohu mluvit jinak, mohu, mohu výzkumu sdělovat jiná fakta, než když si tohohle statusu nejsem, nejsem vědom. Existuje model pro posttraumatickou stresovou poruchu, který se dívá na tři významné proměny, které mohou souviset s tím, jestli to trauma je přenášeno dál. Ta první proměna se označuje jako expozice traumatu. A jde o to, jestli to trauma bylo opakované nebo, nebo ne, a jaké byly předchozí životní zkušenosti. Takže v tomto případě třeba předchozí zkušenosti před válkou míněno, v jakých rodinách ti přeživší žily. Byly to dobré a stabilní rodiny, nebo to byly rodiny třeba rozpadlé. Opakovaná expozice traumatu je nesmírně významná. V DSM-5, DS, eh, promiňte, v ICD-11 ICD je je kategorie komplexního traumatu, tedy celkové složité životní situace, kdy traumata se různě opakují. To je přesně to, co bylo, bylo za války. To trauma nebylo jednorázové, bylo opakované a táhlo se v čase. Druhá proměna jsou genetické predispozice, které v tom psychologickém výzkumu jsou konceptualizovány především jako takzvaný neuroticismus, Proměna neuroticismu hereditární základna pro rozvoj úzkostných a depresivních vztahů a částečně s tím souvisí také extraverze. Vysoká míra extraverze predisponuje pro přenos traumatu stejně jako vysoká míra impulsivity. A konečně další proměna je tzv. následná sociální opora. Jak bylo o traumatizované jedince opečováno? Jaká byla ta sociální opora po té, co to trauma se stalo skutečností. Víme, že, víme třeba, že v Izraeli je velká snaha se o ty přeživší starat, dávat jim určitý status, pečovat o ně dlouhodobě a tak dále, což může být něco léčivého i v té transgenerační perspektivě. Ještě bych rád řekl pár slov o našich vlastních zkušenostech ze studie, ze studie která, kterou organizuje Cejtek a jejíž hlavní řešitel je pan profesor Rektor a já jsem jeden ze spolupracovníků, který se zaměřuje na psychologickou část té studie, jinak ta studie je převážně neurobiologická a dívá se na odpovědi na stres a rezilienci u té generací, u přeživších a první a druhé generace. Já jsem vám chtěl ukázat ještě něco maličko, maličko z našich dát. My jsme u těchto tří generací, tedy lidí žijící v Čechách, přeživčí a další dvě generace, tak my jsme jim mimo jiné administrovali také metody, které se zaměřují na posttraumatický stres. Toto tady je třeba inventář ocel, který byl vyvinut ve Spojených státech, ve veterán centrech a jedna z těch položek je třeba, jestli ten člověk má opakované rušivé vzpomínky, myšlenky nebo obrazy o nepříjemné události, z minulosti. Takže typická položka eh, traumatického stresu a, a měřili jsme také to, čemu se říká posttraumatický růst eh, z, dot, opět dotazníkovou metodou, eh, která obsahuje položky, jako třeba změnil jsem priority ohledně toho, co je v mém životě důležité. Takže zase jedna z typických položek, která se, která se používá právě u měření toho posttraumatického růstu. A měli jsme tři generace. Měli jsme jednak židovský soubor a potom kontrolní soubor a každý ten soubor obsahoval tři generace. Vidíme na tom slajdu, že ta čísla v těch jednotlivých generacích jsou poměrně malá ono není vůbec jednoduché, tyhle ty přeživší a, a především ty přeživší, ty další dvě generace, tam, tam je to o něco snaží, ale dá dohromady Tady šlo o půldení šetření, kde byla také magnetická rezonance, byly tam různé další metody a bylo tam také, také docela dlouhé vyplňování dotazníků a byl tam i nějaký rozhovor, takže vidíme, že ty, že, ty, že ty počty v těch generacích nebyly velké, 44 versus 31 v té první generaci, 82 versus 56 ve druhé, 74 versus 51 u třetí. A vidíme, že ta první generace byla relativně stará, 82 let v průměru, ta druhá 61, ta třetí 35, 35, když budu mluvit o té židovské generaci, o těch židovských generacích, u těch kontrol je to, je to velmi podobné. My jsme se dívali na to, jak je to, s, jak je to s procentem posttraumatických stresových poruch, i když měřených pomocí dotazníku, Takže to není to správné klinické měření. A je také otázka, jestli v takhle malých počtech vůbec můžeme pracovat s procenty. To je metodická otázka. A možná, že ty čísla jsou i trošku zavádějící. Nicméně, když se na to podíváme, tak ta experimentální, na ty židovské generace, tak vidíme, že ta čísla jsou vyšší než u těch kontrol, což je něco, co se očekává. A kdybychom to vzali v nějakém průměru, tak vidíme 36% posttraumatických stresových poruch v té experimentální skupině u úvozovkách tedy posttraumatických stresových poruch, a u těch kontroly to 12%. Takže třikrát více u té experimentální židovské skupiny oproti, oproti těm kontrolám. Když jsme se dívali na ty generace, tak tady jenom pár slajdů vám ukážu, nebudu vás těmi daty příliš zatěžovat. Ukázalo se, že ta první generace, ta židovská část, to je ten modrý sloupeček, kontroly jsou ten červený sloupeček nebo oranžový sloupeček. Vidíme, že je tady velký statisticky významný rozdíl v míře posttraumatického stresu. Židovská generace byla podstatně více, statisticky významně více traumatizovaná oproti kontrolám. Geny byly více traumatizované než muži. Ve druhé generaci se, se ten statisticky významný rozdíl neukázal, ale opět se projevil v těch našich relativně malých táborech. Opět zdůrazně ve třetí generaci. Tady vidíme. Nějakou vizualizaci těch dat. Vidíme, že ta červená barva, to jsou v tomto případě to, to, to, to jsou ty židé, takže ty, je to mnohem víc jaksi nahnácáno doprava, především u té, u té první a potom také u té třetí generace. Když bychom se podívali na posttraumatický růst, tak tady nám to vyšlo pouze u té první generace. Byl výrazně vyšší statisticky významně vyšší postramatický růst u té generace přeživších oproti kontrolám. U té druhé a třetí generace už se i ty rozdíly neobjevovaly, a ten postramatický růst šel jakoby dolů. Je tady trend k postupnému snížení toho postramatického růstu. Opět vidíme vizualizaci, vidíme tu červenou barvu u té první generace, která je mnohem více Je vidět je hodně těch vysokých skórů post dramatickém růstu u židů oproti té kontrolní, kontrolní skupině v té první generaci. A ještě jsme udělali jednu věc a to bylo, že jsme se těch tří generací ptali na identitu. Jak by jak židé ta kontroly, jak by vyjádřili svoji identitu? A dali jsme jim tyhle ty možnosti. Židovskou, českou, česko-židovskou, židovsko-českou, mezinárodní nebo nějakou jinou. A zároveň jsme je měli k tomu, aby, aby, aby to komentovali a aby si svoji identitu, aby svoji identitu pojali, jak, jak budou chtít. Takže oni s námi, výzkumníky, trošku diskutovali. A já jsem vám chtěl ukázat výsledky. Ještě než je ukážu, tak když se podíváme do literatury, tak vždycky znova a znova se objevuje, že právě ta židovská identita je hodně situační, historicky kontextuální. To souvisí s tím, jak židé byli různě vyháněni po staletí ze různých částí Evropy, zase do jiných částí. Někdy se mluví o takzvané hutné a tenké identitě. Ve smyslu... Uh, identitě hutné, jako by pohlcující život toho jedince a, uh, a identitě tenké, bez nějakých hlubokých asociací. Pokud by vás tohle zajímalo, doporučuji knížku uh, Heitlingerové, ale ne Heitlingerové, ve stínu holokaustu a komunismu Když jsme se podívali na ta naše data, na tu židovskou skupinu, uh, tak lidé, židé uh, z, té, z těch našich tří generací kteří řekli, že jejich identita je výhradně židovská, tak ta procenta jsou poměrně malá. Vidíme tady 15, 14, 8. Vidíme trošku snižující se trend od první generace ke třetí generace, ale když se podíváme na ty standardní chyby odhadů, které v těch žlutých kolečkách jsou pod, pod, pod tím procentem, je velmi pravděpodobné, že, že, že tento trend není statisticky významný. Když bychom se podívali na identitu u těch Židů, které, kde ti Židé řekli, že vyjádřili tu svoji identitu smíšeným způsobem, to znamená třeba židovsko-česká, česko-židovská, židovsko-moravská, židovsko-mezinárodní a tak podobně, tak to je nejčastější varianta. 66, 61, 62. Vidíme, ta čísla jsou prakticky stejná ve všech těch generacích. Nevidíme tam žádný zvláštní trend poklesu nebo nebo krůstu. A když se podíváme na identitu, která je spojená výhradně s češstvím, že ti židé řekli, že se cítí pouze, pouze Čechy, tak vidíme 12, 18, 19 Opět zdá se, není tady žádný, žádný trend. Zdá se, že v podstatě stejné procento se cítí být Čechy i v, v té židovské, židovské skupině. Um, Zajímavý je počet typů identity. Když jsme se jich takhle ptali a, a ty identity jsme kategorizovali, tak v té židovské skupině oni vytvořili 11, první generaci, 20 a 16, třetí generaci, různých typů identity. Můžeme ty, identity, ty typy identity porovnat také mezi židovskou skupinou a kontrolami? Vidíme, to žluté, to jsou to ta židovská skupina, modří, to, to, to je kontrolní skupina. Vidíme, že modří, kontrolní skupina, vytvořili mnohem méně typů té identity. 5, 12, 13, oproti 11, 20 a 16. Zdá se, že ti židé vytváří více typů identity. Více, je tam více rozmanitosti, více, více různorodosti. A tady ještě máme identifikaci výhradně s češtým a opět, jak je to u té židovské skupiny a jak je to u těch kontrol. U těch židů to bylo 12, 16, 19 ve třech generacích a u těch kontrol, kde já bych očekával, že to procento bude mnohem vyšší, to bylo 48, 70 a 50. A zajímavý, zajímavý je tam ten odskok u té druhé české generace, těch 70, možná se to dá vysvětlit tím, že to jsou lidé, kteří zřejmě největší část života prožili v tom komunistickém marazní, ale možná, že, to, že, že to, tohleto ta, ta interpretace není správná. Každopádně je zajímavé, že když bychom vzali první a třetí generaci jako, jako, jako, jako úzus, takže jenom asi polovina lidí Čechů by vyjádřilo svou identitu jako jenom českou. Většina k tomu přidávala ještě, ještě nějakou další identitu. Ukázalo se tedy u té identity, že vlastně počet jedinců s výhradně židovskou identitou se nemění v průběhu těch tří generací. Ani s tou smíšenou, ani s tou výhradně českou. A že ta židovská skupina má více různých typů národní identity ve všech generacích. Já bych to mohl uzavřít takovým citátem z Heitlingerové, že židovská identita může být hutná nebo tenká, slabá nebo silná, Virtuální, symbolická, založená na osudu, založená na vlastní definici, vnucená zvenčí, sekulární, náboženská, hybridní, pohybu, vázaná na několik národů nebo označená jako emigrantská, československá, česká nebo slovenská. Jsem již na samém konci, to je poslední slide. Pokud by vás tahle problematika zajímala, my jsme před tři rokem, netřelým, jsme napsali knížku, která se jmenuje Transgenerační čtenost traumatu, která vyšla ve zpátném nakladatelství PRI Irene a kterou jsme společně s téměř 20 spoluautory věnovali právě tomu transgeneračním čtenostu traumatu z nejrůznějších úhlů pohledů. Pokud byste o to měli zájem, tak je naše, naše souhrné dílo. Moc vám děkuji za pozornost.